Rugăciunea ucenicului pentru taina sufletului. Aleluia, slavă ție, Tatăl ceruși, la toate păcătoria! Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne iertarea Tuului, Dumnezeu și Căci, asemenea, Lui am foltat plăcerea în roșcovele și în noroiul vicinilor. De aceea n-am putut găsi adevărata liniște, adevărata mulțumire încă sufletele noastre nu și puteau găsi pacea, învierea, bucuria, sensul lor de a fi decât la tine, Cel care ne-ai făcut după tipul și asemănarea ta, căci pentru suflet trebuie să le dai hrana ta, cel duhovnicească, ca să trăim în tine pentru tine. Mintea noastră să se hrănească în harul trupului Sfânt, care procede de la tine, sufletele noastre să se hrănească din minte, iar trupul să trăiască din suflet, căci aceasta este în viața ta dintr început. A de de să trăiască din energiile tale cele. De Aleluia, Slavă, Ție Tată Cerescă a toate făcătoarele, Te iubim și Te rugăm, îmneștem ca pe fiul Tău cel fiind vreți și care s-a întors la tine. Deci atunci când l-am îndepărtat de tine, miețile noastre, în loc să comunețe Hrana Sufletului, a început să grăiască pe supătealul Sufletului, să se hrănească din substanța lui, creând în falsele valori spirituale, De aceea, sufletele noastre au început să trăiască din viața proprie. să-și însușească fratele lui. De aceea, trupul în silit să-și caute flara în afară în materia adică în roșcovele porcilor a aflat moartea, distrămarea și o sână. Aleluia Slavă, Ție, Tată Celescă, a Toată sucătorul, Te iubim și te rugăm de-L în iertarea Fiului Cel Făcătoas. Noi am luat drept bine o înșelare a Duhurilor necurate, care cad spre nefinință la nesfârșit, din momentul când voința ta cea dumnezeiască, părintească, iubitoare, bună, blândă, aunei Făcătoare creația ta au stăgăduit, împotriva ta s-au De aceea de la tine ne-am îndepărtat, ne-am rătăcit. Cu roșcovele, lumii morții și păcatele ne-am hrănit, Tu ca un părinte drag, cu harul Duhului Sfânt cu a prătit. De aceea, demonii cu puterea lor asupra noastră s-au necăscut. Voia lor și de Suflete, cu Sfintele Taie, te cu Îngerii Tăi ne cu jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi ne-ai cu Sfânta Cruciului ne cu Sfântul Omofor al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ne-ai De aceea fie ca voi Ta acea Sfântă, mare.